manis, yang indah, yang bagus duduk kembali, jangan diulang, jangan terus. duduk main-main terus kerjaannya kita lihat yang pertama Badul Nada Dermawan Dermawan dengan apa? dengan apa yang dimilikinya? Seorang yang memiliki harta benda bisa dermawan dengan apa? Dengan hartanya. Seorang punya ilmu, dermawan dengan apa? Dengan ilmunya, mengajarkan kepada yang lain. Nah, dermawan Orang yang punya kedudukan menjadikan kedudukannya untuk kebaikan. Jadi presiden misalnya. Ah ini di Nah, bantu dari sisi jabatan. Misalnya ada ahli sunnah dituduh, dituduh sebagai teroris. Dibantu dengan jabatan tersebut Ini bukan teroris Ini adalah aliran yang benar Dalam nah, kelompok yang benar Yang nah, dibantu dengan gedukanya Kalau tidak punya harta benda Tidak punya pangkat Mungkin dengan tubuhnya, dengan fisiknya Nah, diarmawan Membantu kepada orang lain yang lemah Orang-orang yang tidak bisa berjalan Dibantu, dibopong dan sebagainya Menyingkirkan rintangan telah kita lewati baik itu secara hisi ataupun maknawi gangguan yang mengganggu manusia berupaya kita singkirkan yang mengganggu manusia orang-orang yang baik adalah yang serantiasa mengingkirkan dari perkara-perkara yang tidak baik dan juga maknawi mengantarkan manusia. Dari pemahaman-pemahaman yang tidak baik menuju, menuju pemahaman yang baik. Dari kebodohan kepada pandaian kepada ilmu Ini arahan yang bagus. Dari pemikiran-pemikiran yang rusak menjadi pemikiran-pemikiran yang bagus, jang lurus. Namuah kata sabar al ada sabar dalam musibah-musibah yang mengenainya. Allah sudah tentukan takdir. Fuha mendapatkan kesesaran, mendapatkan kebaikan. Semua dibutuhkan kesabaran. Lagi sebutkan banyak dalil. Ia batalaitu amdi bihadi bataiha sabar. Al-Wadtu huminhu maal jannah. Hadis Anas. Al-Wa Termedi. Hadis Allah sebutkan jika hambaku aku uji dengan kedua matanya, ia bersabar, aku ganti dua matanya dengan surga. Kesabaran Allah. Timpakan kepadanya dengan sakit mata, baik itu rabun ataupun buta. Walau dia bersabar, Allah ganti dengan surga. Kematian anaknya, mamin, muslim menyambut salah satu warad lamnyaul al hinz. Ia tidak akan ke neraka, Allah meringat rahmati ia. Tidak seorang muslim yang meninggal tiga anaknya. Kemudian dia bersabar, meninggal sebelum balik, berusaha bersabar kecuali Allah akan masukkan dirinya dalam surga dengan karunianya kepadanya. Kemudian di antara Rasul mengatakan wasnal ya sallallahu alaihi Bagaimana kalau dua anak yang meninggal? Rasulullah mengatakan juga dua anak. Bagaimana lain kalau seandainya kita bertanya tentang satu anak? Tentu Rasulullah akan mengatakan juga satu anak. Musibah yang mengenai dengan meninggalnya seorang anak, dua anak, tiga anak itu akan menjadi benteng bagi orang tuanya dari api neraka. Dan memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Butakan kesabaran. Hatta shouka yusakuhah ilah kasutullah biya sampai duri yang mengenainya. Nah, duri-duri yang mengenainya itu yang menjadi penghapus dosa. Ube bin Kaab justru minta sakit panas kepada Allah swt. Akan tapi beliau minta kepada Allah swt. Agar tidak terharamkan untuk melakukan ibadah haji, melakukan umrah, berjihad dan melakukan solat salat berjamaah, <tuh> maka tidaklah seorang dari para sahabat yang memegang tubuh Ubay bin Kaab kecuali pasti merasakan panasnya. Namun tidak terhalalkan dirinya dari perkara kebaikan yang lain, yaitu haji, umrah, berjihad dan juga solat berjamaah. Jadi minta sakit. Dan dengan sakit bagaimana? terhapus dosa-dosanya kemudian terangkat derajatnya ada di antara kita yang minta sakit ada minta sembuh minta sakit kalian minta sembuh hatrataya ndak maka dengan sakit itu justru terangkat dosa dosanya kemudian juga apa terhapus dosanya terangkat derajatnya sebagaimana Ubay bin Ka'ab minta sakit panas kepada Allah Subhanahu wa taala nah As-sabr ala al-adha. Wa talakah al-wajah. Berwajah yang manis. La tahkiranna. Nah. Bilma'ufi syai'an. Walau antaku akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau meremehkan suatu perkara yang baik walaupun engkau berjumpa dengan temanmu dengan wajah yang manis, yang bagus. Ini setakoh berdima dengan temannya wajah manis apalagi bisa mengucapkan salam kepada saya. Nah. Kemudian ada pertanyaan. Apakah kemarahan kemarahan itu menghilangkan dari husnul khulub akhlak yang jelek menghilangkan dari akhlaq apa akhlak yang baik? Jadi ni akhlaknya jelek, marah itu selalu menyebutkan. Awal tafsil. Al-Wahab. Tafsil. Ma tafsilu. Baik. Izawalib alillahi subhanahu wa taala fada ma lam khair. Kalau dia marah kerana Allah subhanahu wa taala. Ini kebaikan. Dimaksudannya seorang ustaz malah kepada santrinya untuk apa? Untuk kebaikan karena cinta kepada santri, biar pinter, biar rajin, biar tidak ramai ketika pelajaran, malah demikian bagus. Nah bukan berarti ini akhlaknya jelek bukan? Kita lihat Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adh bin Jabal, Afra tanun antai Mu'adh, apakah engkau ini pembuat fitnah wahai Mu'adh? Rasulullah SAW malah kepada Ustaz bin Zaid. Kaifa tasdillaillahi Allah idza yaa yaumul bagaimana engkau dengan kalimat laillaha nanti datang yaumul malah betul Rasulullah SAW alaihi wasallam kepada Usamah bin Zaid karena membunuh seorang yang telah mengucapkan kedua kalimat syahadat Ya Rasulullah inna ma qala fulan fulan wa inna ma qala khaufan minal silah ya Rasulullah dia telah membunuh fulan fulan fulan fulan dan dari jalan menyebutkan berapa laki-laki yang telah dibunuh oleh orang ini dia ini mengucapkan karena takut senjata saja. Rasulullah marah lagi. Apakah serta kolbah hat atau taklamakolah amla? Apakah engkau telah membelah hatinya sehingga engkau tahu apa yang diucapkan atau tidak? Sambil Abu Usam bin Zayd mengatakan, hat atau mainlah itu. Sambil aku berangan tidak masuk Islam semcoli hari itu. Baru aku merasakan masuk Islam. Sebelumnya tidak beranggapan masuk Islam. Ini kemarahan. Jadi bukan berarti bisa setiap marah itu adalah kejelekan. Kadang marah dalam perkara yang baik untuk kebaikan. Yang tidak mengurangi. Nah, tidak mengurangi dari husnul khuluq. Dilihat nah, sesian. Kalau kemukaran, nah malah perkara yang biasa. Bahkan itu terkadang disyariatkan kalau tidak dimarahi semakin menjadi, maka dibutuhkan dimarahi. Apa lagi dalil yang menunjukkan bahasa 6 nah. Rasulullah para sahabatnya marah. Lihat Ali bin Talib kepada pasukan Abdullah bin Syabak yang telah mengatakan bahwasanya Ali adalah Allah. Ali marah sekali sampai dia memanggil kumbur untuk menggali parit dari istana sampai masjid. Ini lama relatif mungkar. Angkor dah untuk kumburi. Wahuk itu nar. aku melihat kemungkinan semakin mungkar, aku panggil kumbur. Aku nyalakan api. Diminta untuk tobat. Tak mau tobat, masukkan dalam api. Alhamdulillah bin Sabak lari. Yang lain dibakar semuanya. Begitu masuk dalam api, semakin yakin bahwa Ali adalah Allah. Kau tidak menghadap dengan api kecuali Allah. Nah, semakin yakin. Ali marah luar biasa. Lihat bagaimana Omar menghantar tobat. Ketika ada dua orang. Yang ramai di masjid, kemudian ditanya minyaknya cuma, dari mana kamu berdua? Dari Nam Kabilah sana. Kehendak kalian dari Kabilah sini, aku robek umatmu. Nah marah, ramai di samping ini marah Rasulullah SAW. Jadi banyak Rasulullah enam Abu Bakar sedikit marah. Tatkala mereka-mereka itu murtad, mereka-mereka tidak membayar zakat, bahkan Menginginkan untuk merangi mereka sampai Omar mengingatkan, kehidupan tu kalau tak bertakwa Allah. Nah, bertakwa Rasulullah SAW meminta bertakwa nas atau ya sudah Bagaimana nak perangi Pada Rasulullah menyatakan, aku perintahkan untuk merangi manusia sampai mereka mengucapkan kedua kemaslahat. Kajiannya kalau sudah mengucapkan kedua kemaslahat, terjaga darah dan kehormatannya. Kemudian Abu Bakar menyebutkan Allah. Lau mana awuni kawan firwayah anak kawan, jadi adunnya anak Rasulullah SAW. Lakukatu Allah maniha demi Allah. Kalau mereka itu menghalangi diriku, mereka dalam membayar zakat berupa tali ataupun anak unta yang dulu mereka menikah dengan Rasulullah SAW. Sumpah aku perangi mereka. Setelah itu baru Umar sadar bahawa itu telah kebenaran. Dan ini tidak mengurangi nam albir tidak mengurangi jadi khusus al-kholuk. Tidak usahakan ini diafalkan. Nah. jangan, -jangan ramai setiap pagi pelajaran jangan sampai ramai. Nah. Ia